Egordian eta ongietoriak palmondo iriratera. hemengo du larun batean berriz ere zuekin.tream. Maritxuzarea punt bi.14tzen mila barra aukerra palmondo irratia linken zuzenean enttzuterrik iza nez baduzue palmondo iratia.noblocks.org entznitzak ezue saiuak eta parte hartu edo gurekin kontaktuan jarri nahi izen ez gero. Palmondo Iratiabildua riseup.nethelbidea idatzi zakezue edo baita Instagram eta Twitterren Palmondo Iratia Bueno va ba, saioarekin hasiko gea gaurkoan. Eh zutabeak, ingurumenari buruzko atala, asambleaen maharas, hipermarchako ostarereko hipermarchako taldekoei eh, elkarrizketa bat eta kukukaren mezua izango ditu, besteak beste. Goetzen ba racismo en sanidad tampoco les parece violento que el transporte sea un privilegio en la ciudad tiros al aire si resisten a pelotas de goma asesinas en euskadi y unos gases para extenderlos por el mundo del revés detenciones magníficas tras la huelga de aquel 29 en barcelona cuatro muros para el enemigo en prevención porque su miedo ya no nos perdona aumentan los recortes con el gasto policial qué casualidad qué casualidad que en vankea no exista la austeridad usha la la usha la la la la la la la usha la la es esni durante una redada ilegal y es que solo españolitos andarán por la calle sin tener que esperar que venga el coco por detrás no llaman violencia a prohibirme abortar Tampoco les parece violento que yo cuide al churumbeles sin ayuda y sin cobrar y no llaman violencia al monopolio de la muerte que ha montado con su ejército de robocops y tampoco les parece violento de esquina con la porra del respeto de lo que han votado tantos Ni violentas las promesas o sorpresa olvidadas De un sistema que permite y defiende con las armas El expolio permanente de tantas vidas Yo lo llamo ultraviolencia Yo lo llamo ultraviolencia Yo lo llamo ultraviolencia Y grito Higritu, higritu Bueno, eta horain, herriko eta inguruko herrietako berriekin hasiko bea. Buen, azteontako berri batzuk aipaetuko itugu gaur. Patsirruizen egoerakin hasiko naiz. Patsirruizek egarri greba utzi du, ostegun gauian eman zuten hospitalera, e, goze greban amaikagarren egunean. Eta atzo utzizun egarri greba, alta voluntario eskatuta eta eriz, espetxeko erizteindegian da orain. E, bertan, gertu gehiadira zide, egarri e, greba utzi dula, baina goze grebakin jarraitu dula. Honekin batea, esan atzo lasarten konzentrazioa intzala, arratxaldeko zortzitan, apatxerruizen egoera salatzeko, eta Euskal Perrezoi eslali deportatu guztik bereala bizirik eta etxen nahi ditugula aldarrikatzeko. Bestalde beste herrita irguruetan mobilizazioak jarraituko ute. E, gaur, larunbata, donostin, atxaldeko sortziterritan aldi herdi ederretik abiatuta, bilbon ere sortziterritan etxe barrietan aien plazatik, bayonan bostetan erriko etxetik, eta gazteizen de debaia Andramari zuriaren plazatik. Bestalde aurreko nesan bezala egunerokoak, Iguneko mobilizazioa Kurruñan, Donostian, Mutrikun etxearren berangon algortan, Erromon, Hernanin, Durangon, Zornotzan, Baionan eta Altsasun. Eta bestalde batetik herriko kide bat eh konako asalatu du baste honetan komunikazioetan. Dion pertsona batek bere eteko balkoitik argazkia ateratzen herriko hiru udaltzaile eta beharna baten kanpoan kafe bat hartzen ari ziren bitartean. Eta, beranduago, e, argazki ateratako pertsona hau etxean ez dela, irugudaltzainak e, teinbirreako eta familiakokio batek atea irekitzean inolako baimenik e, gabe eta segurtasun neurriak ere errespetatu gabe, hau da, distantzia mantendu gabe eta eskularruri gabe, etxeko balko jo zuten egiaztatzeko e, argazkia bertatik atera zen ala ez. Eta ondoren gainera familiako kide horren bitartez barrazki ateratako pertsona amea zuten, esan ez hori whatsappen, eta sare sozialetan zabalduz gero haiek arduratuko zirela, bera epaite eramateaz. Zapaluaren borroka, paretaren itzala, enerriaren negarra, Arrozak direnoien parra Begira <tose> da <la> melzoriek <tose> Begiorien <gira> historia <tose> Andikume, <tose> botere goze Oilur, oilur Enelurrenea <tose> Maitian <tose> gira Txuritua, noraua Giegale zairi And then I she fell then I am ver dios y she fell مياه زاد حمص واسألهم كله تمام بص وانا ما زيك اسلاح فلاحم عنات عجدار مصوح بابا عطير وبس ايبو الزور نبت ومتصلف شفت فلسطين شفت المحتلين شفت مين القاتل من قتيل دخلت محاكم كالشاهد اللي يصير كن حالم يطلع الصال مجيل طلعي الحاكم من الطغين يمثل تمثيل الانسانية بس عميل اللي شاف الهمجية تهجر بالأحمر انا عندي قطيل Dog تابعونا وهلا اشونا اهلا وسهلا لصراع فلسطين ما تنزلت عن العودة الطلب فيه اخذوا البلاد من سببين اولهم الكارثة ثانيهم ربنا وعدهم فيها بالالفيين سنة وكل حالها تنحل الاتنين الكارثة هضلط مصر ونعرف وين مرتلا سمية باقي المعاني الاسمية مش لليهود احنا شعب سامي ونكن الكارثة الالمانيا هم من يعطوهم ارض احنا ايش سمنا بس بيحاربونا لانه رحنا وعدهم كل احد بتقولوا الاسلام gnare sta de valde hai mesteo dolta malco i Frutua co rriec vru tu mundura da fertilizzate che e mundu a gasta co darvade non er natu dolariza gher rica ne Kukukak antzerkita dantza maustaliaren berri emango dugu. Kaixo, zer moduz. Bueno, ba, mundu guztiari bezala, e, COVID-e meretziak hankaz gauran jarri zuen eskolaren egunerokoa eta e, ba, klaseak emateari utzi behar izan genion. Bukasieratik oso garbi izan dugu itxialdian, kulturak emango zigula falta genuen askatasuna, eta gure ikasle eta gurasoekin harremanetan jarraitu dugu, etxetik egiteko proposame desberdinak e, luzatuz. E, ikasturteari amaiera urtero, ba, ma bostaldiarekin ematen diogu, eta orten ere horrela izan behar zuela garbi ganeukan. Eta, bueno, ba aretoa eh erabili ezin genuenez, vuelta batzuk ematen hasi ginian eta 15 aldiz virtuala egitea erabaki genuen. Horretarako irakasle bakoitzak proposamen bat bidali hirie bere ikasleei. Hauek etxean grabatu dute eta eskolara bidali eta guk bideo eki, bideo polit batzuk grabatu ditugu. E, Maiatzaren hogeita zeitik aurrera gure Facebook eta web horrian zintzilikatuko ditugu. E, gure web horriak kukuka da. Eta, bueno, ba, egun bakoitzean hiru bi bideo igoko ditugu. Hama bostaldia e, ba, ikasleen parte hartzarekin batera egiten dugun desfile koloretsu batekin iragarrioi dugu eta aurten ere horrela izango da. Naiz eta irakasleok bakarrik hartuko dugun parte. Aztelenean, emaia txaren hogeita bostean, lauretatik aurrera biatuko gara lasarte horiako hau eta kale Eta erritarrei gurekin e, leio eta balkoietatik parte hartzera gombitea luzatzen diegu. Kalean badaude ba, mesedez musukoa jantzita eta derrigorrezko distantziak e, mantenduz. Eskolako abestiaren koreoa ikasteko bibideo zintzilikatu ditugu gure Facebook horrian. Beraz, dena prest dugu, eta herritar guztiak gurekin parte hartzera gonbidatu nahi ditugu. Gora kukuka, eta gora lasarte. Abestiaren ondoren zutabea dukiko dugu. I don't know, I don't know, but he must know that I'm not like no other fighter. I Yo creo que se está tejiendo un crina en mismo uniforme de cualquier noche de a mí me llueve los palicos me llueve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 Pero todos hicimos lo que se podía y no se podía hacer nao Estaba prohibido por nuestra seguridad Crecimos en jaula y yo creo que ya me he cansao de callarme palabras y que voy a desbordar Me vuelvo quizá, me vuelvo mala por la calle de la capital por la calle calles de la capital, de la capital Me vuelvo quizá, me vuelvo mala, proibeme algo pa' que lo haga Por las de la capital, de la capital Proibeme algo para que lo haga Y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo, solo es un cebo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 Hitzigun egoera bultzatuta, hainbat eta hainbat dira haien aizialdi egitasmo edo eta udalekuak bertan bera utzi beharrean ikusi diren herri zein eragileak. Harraian aizialdiaren eta jolasaren ingurukua osanarketa txiki bat doak izu. Debekuekin jolastea da jolasa debekatzea. Grisialdiak gogor joditu gizarteko hainbat sektore eta horien artean koka daiteke ezkuntzarena. Aurrez aurreko eskolak eteteak eragin zuzena izan du orain arteko jardunean. Undorioz, ikasleen arteko harrakala handitzearekin batera, sistemaren baitan aukera berdintasuna bermatzeko dauden ostopoak agerian geratu direla esan daiteke. Ziurgabetasuna nagusitzen den arren, nola nolala eskoletara itzutzea albidetuko duten baldintzak aurki beteko direla dirudi. Hala ere, Keso kalagiten dit bizipenetan oinarritutako hezkuntza ereduari edukietan oinarritutakoa gaienduko zaiola pentsatzeak. Ardura sortzen dit ala ber, aurren zaintzari eta emozioi behar duten garrantzia emango ez diegula sentitzeak. Garai hauetan inoiz baino beharrezkoagoa da komunitate sarea eta auzolana indartzearekin batera herriko eragile orok hezkuntzaren ardura bere hartzea. Eta bide horretan Susmoa daukat ezote garen esparru ez formala aztenari. Udalekuak bertan behera geratzen ari dira bata bestearen atzetik. Baina kresiak maila emozionalean ere bete-betean eragin digunez, litekeen da aizialdi eskaintza erori zanaren zergatia, ardurarekin baino, beldurarekin lotuta egotea. Jolasa ordea ez da enbora pasautxa. Mundua ulertzen ikasteko eta harremanak bizitzeko modua baizik. Beraz, aurren kultura itortu eta herri bakoitzean bertako testu ingurura egokitutako proposamen ezitzaia garatzea dagokigu. Izan ere, aizialdi ezitzaia balio eta noniarritutako eziketa eta zaintzagunea da. Aurretan erabe askorentzat, Euskararen arnazgune izatearekin batera. Ikusiak ikusirik, argi dago orain artean ezagutzen genituen egoitasmoak eraldatu beharrean aurkituko dugula geure burua. Horretarako lehenik eta behin, alarma egoeraren bidez zabaldutako beldurmenzuak mezu positibo bilakatu beharko lirateke. Aurretan erabeak kalean seguru sentia itezen. Ondoren, irakasleek zen aizialdiko ezitzaileek itxialdiaren inguruan hausnartu eta etorkizunera begirako proposamenak egin ditzakete. Batez ere, itxialdiak eragindako zauriak isteko alderdi emozionalean harreta jarriz. Eta azkenik... Aurretan erabeek berdinen arteko harremana berreskuratu eta kaleak arditzaten, tokian tokiko testo ingurura egokituko diren proposamenak egitean legoke gagoa. Beti ere, egoerari dagozkion segurtasun neurriak errespetatuta. Aizialdi ezitzaia balioetan oinarritutako eziketa eta zaintza gunea denez, udako egitasmoak aurrera eramateko beharrezkoa da familia ezitzaie eta herritarren arteko elkarren asustatzea. Horrez gain, aurretan erabeen eskubideak aitortu eta herriko espazioetan lekua ematea bermatu behar dugu ezinbestean. Azk ematean, proposamenak ezkuntzaren dimentsio guztiak barneratzea da asmoa. mugimendua, jolasa, natura, parte hartzea, euskara eta harremanak oinarri izanik. Alternatibak sortu ezean, debekatua ez dena derrigortua da. Eta derrigortua ez dena debekatua, agintariek egindako munduan krisiaren osteko testu inguruan Eeta jolasa debekatzea, hori bai dela debekuekin jolastea. Duela pare bat egun honako titularra irakurri nuen berrian. Oposizioa aurren modura jokatzen ari da. Nire ustez helduoko milago jokatu autokritika egin eta aurra gutxietsi baino goraipatu egin beharko genituzke izaten ari diren jarreragatik, ea haien handik zerbait ikasten dugun bengoagatik. Leo poderni Miss Bolivia Leo García. vati te quedo fría la cama que garre... Bueno, eta orain segidan, eh, iparmartxako bikideri egindako elkarrizketak aukiko egu entzungai. Ea baser dioten. Kaixo, gaurkoan Iparmartxako bi instruktore etorri dira gureera. Rosa eta Junkal zer boduzu zaute? Ondo. Ondo, ondo, meniji itzialdia aguantatzen. <risa> Oso ondo. Eta elkarrezkotarekin hasteko ba lehenengo galderarekin hasiko gara. Zer gatik ikasi sentuen iparmartza? Bueno, ba, eh, ni kontatu di historia. Mira, nire, nengo, nengoen nahiko desesperatuta ziren e, beste jende asko bezala, bakiro kirolak asko egin ditute, desberdinak eta hori, baina momentu batean iritsi izan ke, ez mintzan eroso sentitzen ba lokal itxi batean, ez? Ordun, ba hori, plazadantza, ibiltzia, baina karo, Hori nerezataka eh, osea, egiten diate kalte Esa naidet, lumbaljiak eh daskat da, plastalantsa egiten, dantza egiten eta ibiltzen senarraren pausoakin ulertzen osabera jotzen da oso askar, azkar egineretzat eta horren entortzen den zetxea, eta, da naiz etxea, eta ta bueno, ordun eh zer egin deskaket ez dago eroso kirol batekin, esta. Ordun iparmartza topatu nuen, eta bueno, izan san milagroso, izan san nerezat, osea Eh, bueno, azkota, esaten dete, o sea, plasadantzan jartzen diran mina, ba iparmatsa, hurrengo egunean iparmatsa kentzen dit, bai, porque iparmatsa nereetzat izan da eh oso oso ona, gorputzantsako ta ta Eta zuk zer diozu Junkal? Bueno, ba ni ere, ba ibiltzea, mendian ibiltzea, naturan ibiltzea, os e, asko gustatzen zait. Eta ez dakindola, pues, jakin nuen, e, e, kirolonen inguruan, e, harakatu nun pixka bat, eta ikusi nun ba, oso osasun txua zala. E, gehien bat, oski hart pila batera biltzen dituzulako, bueno, ia gortzeko guztiak, eta hori dena, eta egia zan, ba, e, gero jakin nuen e, bertan lasarteko bikidek eginda zutela, eta, bueno, ba, beraiekin justu egu, ni hor duntxe tiakunen Eta ordun, beraiekin harremanetan jaren itzan, rosataregoniakin, eta ikastaro bat antolatu nun. Eta, bueno, ba, aprobetsatu nun, da bertan parte hartu nunik ere. Eta, jo, ba, gerostik engantxatu egin nau. Eta, bueno, ba, ikusten ditzen uradazkan, e, nikorein jambendiran bastuik gabe ezin dit, e, esan edo, asko laguntzen ditetek. Eta ez hori bakarri gero pentsatzen dut, herrian bueno, pues, ere sozializatzeko ere balio izan dula, zere harreman asko egin ditut. Eta bueno, ba, oso aberatxa irutu zait, eta oso gustora, gustora nago. Beraz, esan dezakegu, deskurrimentu bat izan dela bilentzako. Eta bigarren galdera idago kionean, ba, nolatano ez izan iparmartxa erakusteko ideia? Ba, junkalek esan duen bezala, hori, e, e, bilatzen kirol bat, e, bilatzen kirol bat, bat, tobatun unipart martxata, eta e, begoña morianakin, biak, e, oza, sea, nola guztatu zitzaien hainbeste, ba, istrutore egin nintzen, ez da, eta hor topatu tobatun nintzen, begonia morianakin, esatzen dudan bezala, eta bion artean, ba, haziginen, e, ikastaroak ematen, bai, ikastaroak ematen, eta gero deskurritu genuen, osa, klaro, e, este, Momento horretan arte egiten zen e, ikastaroak eta horruzten zen nalsuntua, es? Baina karo, e, jendia, porque iparmartxa egitia da baina ondo egitia oso zaila da. Bai, ordu jendia gelditzen da, basalantza askokin, ondo egingo dudan, es? Orduan, ikastaroak egin eta gero, oza, perpazkatu instruktore izan eta gero, e, hasi ginean, orru, esaten dudan bezala, hasi ginean e, ikastorak ematen lazarten, baina baita ere, e, e, astero, entrenamenduak egiten. Entrenamendu egiten bi bi, bi arasongatik. Bat eh jendia elkartzeko eh zalantza gusti kentzeko eh hobetzeko hobetzeko eh iparmartxa, bai, porque beti da, beti saude hobetzen, hobetzen, hobetzen ni baita. Eta ordun eh antolatuko genun eh ba pie, hastian, hori bi egun eh, elkartzeko eta hobetzeko iparmartxa. Bai? Eh momentu horretan instructorek ginen mm Fenwan, bai, Asociación de Nordic Walking de España, bai, eta baita baitare Enuan, Enuen, eh, eskadi, es, hiru es, lurraldeko mm, sozietatean baita, talde batia baita, bai. Baina, mm, ez ginian gustoa. Gurekin ez zegoen, ez ezokan ez estar ikusirikan, Orduan, eh, planteatu genun, ba, zer egin, eh, Eta petz, segituen patxatzu genuen, ba, ostadarren sartzia. Ostadarren sartzia, zeren guretzako baita pabesa izango zen, enean baita ere e, oza, ade, ostadarrekin adoz ginen, ba hori, e, bere, bere baloriakin, bere beti erritik herriira dia gauz, e, kirola, ez, eta eta segituan egin genuen e, e, ostadarren bazkideak, oza, gero bera egizal zuten segituen, ba, ba, zeh ondo, ez, zeren, klaro, e, un arte San ba, hori bezazki baloia, futbol ez dakezer mutilaknezka baik noski peina eskal gazteak enkari parmartze agertzen da tadarren e, talde bat heldua. E, tadarren oso oso erososten sentitzen gehal esierakan. esaten eh? e, dudan bezella porque hori herritik herra egiten dugu gauzak horrez daude da ez da egok ezta dirua irabaztea ez da bueno, gauza askommez. E, berez, nire ustez bi mila eta ama boste, ama bostean edo, laik Osa, nik ez, ez, ez nire gauratzen ondo, eh? Baina pentsatzen dut, ama lauean edo ama bostean hasi ginela. Ez dakit horrekin erantzut dugu edo ez, edo... Bai, oso ondo. Esan dezumezela, hobetzeko eh, talde horiek edo proposatu zenituzten, ez da? Eta jakineiko genuke, ea oraini jarraitzen duzuen ikastaroak ematen. E, bai, bueno, nik ez detesa, baina Rosa eta Begoña-Sizia, baino, gero nik ere egin instruktore e, ikastaro bat, eta, bueno, bat, poslea eraiekin hasinitzen. E, eta, bueno, bat jarraitzen dugu, e, bai, gure abuz, una iduna, bueno, e, ikastaro ematen ditu. Gero, oztadarrek ere antolatzen ditu, oztadarren gaudet, oztadarrek beti iriki jadazka ikastaroak edo nork emanditzazke izenak eta eta antolatzen ditugu ikastaroak. Gero, eh, lehen lehenesan bezala ba txakunen emangen dituen, benbat ikastaro bi alditan eta gero jakuneko kidei emanditzaien. Orain dela bi urte edo. Eta gero bere bere amai, ama amak etorri zian laguntzea eta ikusi zuten interesariak eta herraiek ere bueno, eskatu ziguten eta Bazitzaian. Eta, gero, gure asmoa da ere, Euskararen maratoian ere ikastarotxo batzit ematea. Baina, bueno, bauri da. Eta, bai, beti martxan. Ainbate da, bide mitartez, bai, deztsintxarren, eta azaldu da egin dituzu, bai, irteerak ez da. Eta, jakineko duke, ea, irteera horiek, edonoren zat, irekiak diren? E, bai. Bai. Bon, le lehenago zango dut, este, nola entrenamenduak daude astian dialditan, ez da? E, ere bai, aurten, aurten asiginan, eh, urtarrilean asiginan, klub asko de kanpinekin bateatzen eh, goiz bat, bai, hilean goiz bat. E, eta gero, etagero, hori hastian zeharrez, eta gero, ori, ori zehar, eta gero eh, hilero egiten dugu irteerak, goiza pasatzeko, eh, irteerak. E, bueno, gero iraillean egiten dugu egun pasa bat, bai, autobusak irtepoten gea eta beti irikia irikitzen dugu gainera familiarentzako, bai, etortze etor daitekea e, aita eta semiak, eta bueno, da oso egun polita izaten da, eh, batek esan zidan, bazkide baskide batek izan sidan, eldia del club. Eta bueno, hori hori oso, oso oso ondo pasatzen gea eta da irikia familiantzako, bai. E, gero neguan baita ba otsagabira otsagabian dakago taldetxo bat ke, gu internet gu egindugu gu erakutsi diegu erakatsi diegu ez eta ordun eh neguan jo ten gearraketak egite area eta, mm, eta bueno e, asteburua izaten da ez ondo pasatzen gea Hori, eh, kultura eh, baita, porque, porque beti, beti aparte de Kirola, eh, oztadari part martxan baita dakago, kultura irailan baita saiatzen gea eguna pasa eta arratxailan kultura kultura sartzea. Otsagabian baita ba hori ez, este, bai, me, me, bil, mendian ibilita gero, baskalduta gero, ba beti este, turismo oza, egiten dugu, tur bat, etur bat otxagabitik kan, e, erakusten digute, esplikatzen digute otxagabiko gauzak, eta hori, beti kirola eta kultura, bai? Esaten nuna bezala, gero otxagabikoak baita etortzen dia honea, eta berdin egiten dugu bai, E, irteerak eta kultura eta dena, bai? E, gero, paskuko astean baita eta juten aste bat pasatzea, e, berdina, bai? Juten gehiago eta esagutzen dugu, e, lehenko urtean egon ginen e, Gironan ez, eta ingerun kirola, baina, bueno, este, kultura pila ez, porque e, David Erskutikan, bai, asko ikasi genun e, Gironari buruz, bai? E, eta gero, nik nahi nuen esan bai eta, bida, em, Urtero, zerbait berri ematen diegu e, gure bazkidei. Bai? E, lehen, bueno, egin genuen mainzunnez, porke iparmartza da Kanada aparte de Kirola baitaren nola zaude, hemen eta orain, porque egon biazea momen, e, momentuan, bai e, mugimendu ondo egiteko ta hori, Ordunda bera da mindfulness, baina sakondu genuen, egin genuen kursilloak mindfulness txikun eta hori eta ordun e, mindfulness egin egin dugu, bai egiten dugu, txikun baita egiten dugu eta aurten planteatu dugu bi gausa berriak, bai? Bat da e, hipopresiboak egitea eta hori e, amaia, e, ostadarreko amaia atletismo e, eskuz, bai? eh ipopresiba porque bueno, gustientzako ona da, porque izan e, daitekne e, e, askak eta andreiak eta emakumeak, o sea, andreak eta gizonak daude taldean, baina mm, gehienak emakumeak gea. Eta orduan ipopresiba ba oso onde dira, dia, ba, askontzako bai, gustientzako eta maku, batez ere emakumeentzako, bai? Gero baita pilatuak work egin dugu aurten, bi saiok kiditugu eta hirugarrena egin genuen, baina itzialdean gaude, osak esin dugi irugarrena, baina nipoprez, osa, este pilatugok baita da, ba, aldaka saintzeko, saintzeko, ez da, e, ba, hori, e, da diakineetoari, ba, poskatzen di aldakako sorreiz, eta hori pilatugok, ba, hori, egiten duzu ejazitzea, ba, aldaka horiek, e, ba, forteago egoteko, e, e, eta hori, beti, gaude, urtero egiten gauzak, ba, obetzeko gure osasuna, bai, e, gure osasuna, hori dena, e, este, Eskolarren partetik, o sea, Eskolarren diskutik, ¿está? ¿bai? Eta gero, este, mm, esan esanduz bezala, besela galde, galderari alcaldesoregalderari haridartze zea jotia, eh, urte arte zen irekia, ¿bai? Etortzen sa jendia Pandrostitik, Irunetikan, e, ¿bai? E, baina aurten, ba, esangienun E, estadarretikan esan genuen eh ba mugatu inbertsanerako osea mugatu eta hori ta ordun gurekin etortzeko ostabarreko baskide izan behar sea, bai? 25 euro pagatu behar gerozu boste euro eh este Baina bueno, ez es nahi zaitateratzen bost euro asegurua, bai? baina urtian, urtian, ogoita marra euro. Baina gero, gero, egite egiten egite emaduzu iraian etortzen basea, autobusa merkeago. E, krosan etatzen basea merkeago. Eta gero, dakazu aukera, sartzeko, sartzeko este, gabonetan e, es, saskiaren sosketan. Orduan esan nahi dut, que, bueno, que da mas simboliko kertako saulezen, baina e, gurekin ibiltzeko orain, izan berda, posta darren baskidea. Ados, eta ikusi zaituztegu jende ere xente biltzen zeatela, edo iparmartxak jende asko mugitzen dula. Eta egun zen bat zeate taldean. Beno, ba, gure e, komun, komunikazio erreixago egitearen, hori ba, mm, modan da, dagoen whatsapp talde bat sortu genuen. Eta horrentxe bertan e, whatsapp talde horretan egun dago gaude. E, mugimenduak egondia dira taldean, e, baina, bueno, herrian e, jende, asko ze, jende gehiago egin ditu ikastaroak, eta gero, ba, ez gara denak elkarrekin ibiltzen, nuski, e, kintza desberdinak proposatzen dira, eta kintzaren arabera, ba, ba, goitzak eragakitzen du, parte, non parte hartzen dunez, baina, bueno, e, ez dakizen bat izago dian, ez dakitik ikastaroa egin dutena, baina, dian, e, de, jende deixente dago eh egiten. Hori da. Legarren galderan sartuz, ba galdetoreko gerizueke EA Zenbiren taldearen oinarriak. Bueno, ba, a Kirolaz Jain, herritik e, eta herriarentzat eh sortutako kirol talde gea. Herriari, poznik uket ematen dioguna. E gero herrian antolatzen direnen ekintza ezberdinetan ba parte hartzen saiatzen gera. Ba, gure eskula dago, maratoian, ezakito hainbat ekintzetan eskatzen diguten guztitara ba e, eta gero irutze zaite ere ba euskararen arnazgunea ere badala. Eh orkeztu esanai gaztelaniaz egin nahi, nahi dutenak parte hartu ez dake ni irikia dago eta eta jende asko dago. Hulertzen pues, duna, igual ezin dugu gozonoio hitzegin, baina, baina. baina bueno, garrantzia ematen diot horri, ze, bueno, funksionatzen dugu ia gehiena euskeraz, eta garrantzitsua da, gure herrian arnazgune talde batola, euskerain arnazgune bat izatea. Eta gero, ba, nik uste garrantzitsua izan dela ere, ba, sozializatzeko, ez? Nik asko balio izan dula, den esan deten bezala, lagun asko egin ditugu. Eta, bueno, ba, ba da, de... Zakitua, jende asko dago igual bakarrik dagona eta kirola egiteko bakarrik igual ez dana usartzen eta horre honekin, ba, ba, bueno, ba, kirola zain eta osasunaz zain, ba, nik uste psikologikoki ere, laguntzen duen kirola bat izan dela eta lagun taldea handi herrian. Aipatu dituzue zeharka bada ere hainbat abantaia, edo, bai abantaia esango genuke, eta zuzenak aldetu nahi dizuegu ea zergatik animatu herritarrak iparbartzea egitera Ba vida niges nik eh lehen mendizalei esango eh, nien ba hori nere, nere, nere gauzak gausak ez este askotan esan diate wala bueno, batzutan esan diate ba halako zerbait ez zuke erakutzikodiasuneri baskoi jakin ibiltzen eh, ibiltzen mendian ez edo nik orendi kezte basoia behar, eh, behar eh mendia joan, osea ibiltzeko, eta mendian ibiltzeko hori. Eta nik esango nien, osea, iparmartxa dela beste gauza, bai, da kirol bat, bai, kirol hori este boen, Boletín Oficial del Estado atela atelaan maiatzan hiruan 2016an, bai, hor dago. E, FEDME, bai, e, Federación de Montañismo La Daus e, eh Federaz, da, federazio de montaña y alpinismo Tari, hori, or or, or iparmartxa hor dago sartuta kirol bat de zera. Orduan, este iparmatsada kirol bat. Hori garbi eduki behartu du, bai? E, eta gainera, o sea, da kirola, kirola oso berezia. Oso berezia, o sea, la, este mendia nibiltzeko, esan du, o sea, ni naiz capaz orain mendira ijotzeko, lehen baino asko hobeto. Nere da diekin, bai? Porque iparmartxe egiten asko sare shagoda bai porque o sea que tiene o sea impulsokein o impulso ematen, ¿es? Ordun eh Mendizalei o sea, aiparpartza da, ba izango san bai? Mm, da, eh hori da probatzia. Probatzia jakin arte, o sea, proba, jakin art, mm, probatu arte eztu ez, ez da que observan, ¿bai? Eta gero korrika baita, eh? Etorri diraia, ja, batzuk batzuk etorri dira, ni korrika egiten oza, gazteak eta ondo baldin badakate, ba, perfecto, eh? Baina batzuk antbeste korrika itza tali, ba, dakate araso bai, belaunetan eta hori, batzuk etorri dira iparmatzai kastea, ezin esinduteia ja, korrika egiten leen bezela, eh? Ordon, e, esan nahi diet beraiei korrika lari ba, mm, salantza baldin badakate, osea, mina baldin badakate belauna eta hori, iparmatzar hartu probatzen badute. Daude konpetitzio pila pila daude, eh? urtero gehiago, nahi badute konpetitu iparmartxa e, egiten, bai, e, eta ez da kalterikan, oza, ez, ez, zu, ez duzu mina sentitzen ez belaunan, ez txokatilan, ez, ez aldakan inon, bai, et, e, bai, hori hori beraien zako, bai, esan nahi detke mm, iparmartxa egitean zu jartzen duzu abiadura, intensidadea eta dena zuzea, nagusia, bai? Zukalduzu egin iparmartxa. Oso suabe, egin dezakezu. Oso intenso, porque gauza bada, abiatura beste gauza da intensitatea, intensi ozakem, esan ediz que hori, e, e, mendizalentzako, este, korrigalarentzako, e, mm, e, e, ozat, denetzako, izat, da, kirola oso, oso, e, niretzat, oso importantea. Niretzat altxorra da. Niretzat da altxorra. Ala, ala, ala, esaten dut, gar, garbi, osa, altxor bat da eh probatzen badugu, ba, ba ori, gero, gero bakoitzak desideitzen du, e, korrika nahi du jor korrika jarraitu egiten, mendira iotzen bastoi, osea iparmartxa egin gabe, hori bakoitzaren e, gu guk gu esku dago, bai? Bueno, eta nik, eh bueno, ba, Kirola egitea gustoko balimba duzu? Eta beste kirol bat probatu nahi baduzu, ba probatu zaizu e, iparmartxa. Nik anu, animatu konituz egin bat, ba Honura asko dazkalako, ez? E, bueno, e, interneten sartzen batzatea ikusiko dut baina hemen datu asko daude e, munduko uniberseadeak egindako ikerketa batzutatik aterata. Eta, bueno, lehen le le le esan dudan bezala, ba, e, gorputzeko giharren euneko larogeita marra ondo eginda lan zendituzu, hori oso garratzitsua da. E, gaitasun kardiobaskularra hobetzen obet du ez zakite depresioa eh endorfinak eh, askatzen ditu eta serotonina maila hunditzen du. Uste dauzka osteoporosiako ere oso na da, bularreko minbiziarako ere oso lagungarria da. Euskara gauza gauz asko aldakabe launa, eh bueno, eta eh, bueno, pre, eh, bertako artikulazioen presioa ez hainbeste presio izateko, oso, oso lagungarria da orduan rosa que estando en e, ba bai eh korrika egitea kirola da eta oso nada, baina bueno, azkenian ba bai, azkenian eh lesión bat izan dezakezu eta honekin ba, ba bueno, ba, laguntzen dezu, ez? Hori ez izateko. Eta bueno, ba ez dakit, e, animatu eta eta parte hartzeago bidartzen saituzte guztiak laguntalde, esan dudan bezala laguntalde politiagea, eta animatu. Bai, nik, oza, nik Juankalei eh, esan duna ez, eh, ados nagonozki. Eh, eta, eh, nik esango nuke, eh, bida, mm. Zenderismo, bida, nire etza izan da, ba, zenderismo egitea, bai. Zenderismo, oza, ipart martx egiten, senderismo egiten, e, e, deskubri etzen duzu lekuak, kerriak, e, egin dezakezu euskalderrian, e, e, e, kanpoan, e, da, da gauza, da gauza, gauza handia. Oza, altxor bat dala, eta unkalde esan duen bezala, nahi desu probatu. Bueno, ba honekin elkarrizketa amaitutzat emango dugu. Mil esker gure gonbidapena onartzeagatik eta nahi duzuen arte. Mila esker zuei. Eskerrik asko zuei. Eta orain, ingurumenari buruzko ubruzko batalean, inguruan kontatzeko dituztenak azalduko dizkigute. Hau, dau, pau, txoa! Ego erdion eta ongietorri. Gaur, haingertuko dugun gai batekin katuz. Erra ustegia. Azken aste hauetan inguruak hasstinu dituen hainbat berri iritsiizaizkigu eta hori dela eta erabaki dugu aste hoetako hamar minutuak gaiionni eskainttzea. Sentitzen dugu, Aste honetako saioak ez ditzu eta zebenduartetik urruntzen lagunduko. Baina bueno, behinzat kolore berdekoa da nik eta arrauzterien funtziomendua ulertzeko prozesua azalduko dugu. Hondakina e sartzen denretik energie eta arrauts bihurtzen denen arte. Hando bat tritura ezinta eran. Binzagorrez bezetako kamioiak zugietara iritsita, hauek tratamendu mekaniko biologiko bat pasako dute. Bertan, errefusarekin astuak datutzen eta birziklaggarriaak diren materialak batezdukuko dira lehenik. Ondoren, Kompostagarriak diren materialak deskonpoatzen utziko dira. Horrela, zaborra egonkortu eta horren volumena txikituko da. Tratamendu honekin zaborraren erretze eraginkorragoa lortuko da. Bukartze on dago baina berari esken. Ondoren, geratzen den zaborra valorizazio energetiko plantara sartuko da. Erraute grabamos. Eetamila gradutara erre. Ondakin horiek erretzean, Sortutako temperatura altuarekin ura berotu eta lorrundu egiten da. Presio altuko lurrundu honek turbina batzuk mugitzen ditu. Energia elektrikoa sortuz. Haber, change momentu bat. Baina energia ez da sortzenan gauza bakarra ez? Ondakin ima sortuko da zaborra erretzean edo ez? Bai, ez diaz bukatzen utzi. Eta ez, erreusketarekin ez da zaborra guztiz desagertzen. Bi hondakin sortzen ditu erreusketak, errautsak eta gazak. Er pisutsuena bertan utziko da heltzen, eta ondoren errepideak edo adariluak egiteko erabiliko da. Erraut ana ordea, gazarekin bateran aztuko da. Gaso honek hainbat tratamendu pasa beharko ditu. Haiin kalteri diren dioxina, furano eta metalastunenez osatutako errautsarinak gutxitzeko. Azken hauek oso toxikoa direnez, Gipuzkoatik kanpora eraango dira tratatuak izateko. baina! Naikoala da erabiltzen den teknologia. Nien ez fiatzen. Taitatze Izadiak ezmen Annaazgartiura manten du Dulaileebete inguru zabadu da gure artean berria. Errautegitik hamar kilometrora bizi diren bizelauneek, reko minbizia garatzeko duden arriskua naunekogeita zorzi handiagoa da handi kanpo bizi direnekin alderatuta. Eta bost kilometroko errradioan bizi diren biziilagunen kasuan ehuneko berrogeitan amabiraino igo daiteke arriskua. Ameriketako Estatuatuetan minbiziaren ikerketan prestigio handiena duen Unibertsitate eta ospitaleetan eginda ikerketa. ehunda hamar mila emakume baino gehiagok hartu dute parte Orain arte dioxinek ularreko minbizian duten eraginari buruz egin den azterketa Zabalena izanda. Lenaipatutako erraosteiko chiminet. Lenaipatutako erraosteiko chiminetatik kanporatzen diren dioxinek ularreko minbizian duten eragina aztertu da ikerketa honetan. Ondoren gaurek dira erraostegitik 5 kilometrora dauden herriak. Zarautz, Horio, Anoeta, Alkiza, Larraul, Bilagona, Asteasu, Aia, hirura, Aduna, Zizurkil, Donosti, Hernani, Andoain, Urnieta, Lasarte eta Osorbil. Ikerketa horretan oinarrituz, erraustegiaren ondorioz, minbizia asango duten emakumen zifra kalkulatu dugu. Binbile eta emberetziko datuak baliatuz, azken herri hauetan, laro genbila emakumetik gorak garatuko dute minbizia erraustegiaren ondorioz. Baina zer dira dioxinak eta zer lotura dute errauztegiarekin? kutsatzaile organiko iraunkorrak dira, batez ere industrietako errekuntza prozesuetan sortuak. Hala nola, ondakinen errauzketan, dioksinak, lipofilikoak dira, hau da, gantzetan itxasten dira, eta ingurumenaren aldetik, eta ingurumenaren aldetik oso iraunkorrak direnez, bizitunen gorputzetan metatzen dira. Bidez berdinetatik iritsi daitezke dioxinak gizakien gorputzetara, hauetako bat, Aragia esnea arrautzak eta arraini irestearekin gertatu daiteke. Baita kutatszaile hauek dituen naaire ernasterakoan Azzalakere zutenean xurgoa dezak. Proba esperimentale frogatu dute dioxinek eragina izan bularreko kartzinogeneziian, hau da minbizia sortzeko prozesuan. Dioxinak gizagorputzean sartzean AHR izeneko proteinari lotu eta berau aktibatzen dute Zeina, mimiziaren sorrelarekin lotzen den. Bai, bai, eta dioksinazkain, tximintik bestelako gutxatzaileak ere kanporatzen dira. Bai, bai, errautxu partikularinak oso oso arritxkutxuak dira. Bai, bai, eta entzuna zenuten duela bi astek gertautakoa. Gizakiak ez, errekak ere hiltzen ditu. Berdi. Batzaren bostean, bizilagun batek emergentzitz zerbitzuetara eta usurbiko udaltzainetara dei egin zuen erraustegiaren ondoan dagoen arkaitzerrekarrekan, egun karrain hilda zeudela esanez. ez. Ura agentziak eta usurbiko udalak laginak hartu zituen azertzeko. Hilda koarraien artean, angilak ziren. Angila, animali gogorra da eta ez da bere alakoan hil Beraz, hasiratik argi zegoen ixurketa larria zen Gipuzkoako hondakinen konsortzioak, GHak hasieran erraustegia gertatutakoarekin inolako erantzunkizunik ez zuela esan zuen Handi Kastebetera ordea erraustegira etorritako kamioi bat egin zuen Isuriaren erantzule eta iragarri zuen espidentea irekiko ziola eko hondakin enpresari hau da Zubietako erraustegiaren jabeari Gaur Kontua da, GHK erraustegiarekin kontratu bat besterik ez duela, eta beraz, horrek ez diola eskumen ematen espediente zigortzaile bat irikitzeko. Horren ardura, ingurumen saiak eta industria saiek lukete. Eta hau da herrigarriena, azken hauek ez dute tutikerea aipatu istripu kimiko larri honen inguruan, txintik ere ez, eta hau osokezka garria da. Iztripuraren berri izan ondoren, ura agentziako ikuskatzaile bat eta baso gertatutakoa gertatutakoa aztertera ziren erraustegira. Eta gurasosek salatu duen moduan, sarreran aurkitzen zen seguratak eta errausketa plantako arduradunek sarrera galara zizioten urako ikuskatzaileari. Azkenean, denbora luzea itxaroan egon ostean, ikuskatzailea baimendu zuten instalaziotara sartu eta laginak hartzera. Gurasosek dio, barrura sartzeko denbora, probak ezabatzeko aprobetsatua izan zela. Hau gutxi balitz, gurasosek salatu du kontatu diguten kamioaren isurketarenak ezin duela egia izan. Izan ere, legeziak dioenaren arabera, horrelako substantziak dituzten kamioien ustutzea deskargagunezeaz batzuetan egin behar da. Deskargune hauek industria saiak ikuskatu eta behimendu behar ditu. Gainera edo nolako instripua gertatu ezkero errekara isurketa gertatzea ezinezkoa izan beharko luke. Honek zirkuitu itxi batean bukatu beharko bai luke. Beraz, hori jakenda bi aukera daude. Bat, deskarga ez dituela betetzen naita ezko neurriak eta beraz, delitu bat iten nahi dia, edo bi gezurretan ari dira berriz ere. Gainera, horrelako instripuetan erraustegiaren arduradunak gertatutakoaren berri ematera behartuta daude eusko jaularitzako industria eta ingurumen saiari eta baita larri zerbitzuei ere. Beraz, nola liteke gipuzkoan azken hamar urteetan izan den instalazurik eztabaidagarrienean, bai dagarrienean alako istripikumiko larria gertatu eta gertaira txikigisa iauarkabean pasatzea? Nola da posible gertatutakoaren berrik guraso zen bidez soilik iristea? Zer dago izkutatzeko naiaren atzean? Ba, oso raza da. Aurrez azaltuako guztiaz gain, hautezkunde garaian sartzear gaude. Betiko kontua da, hautezkuntea gertu daudenean beti gertatzen da. Denaren gainetik itxura mantendu behar da. Eta lako istripuek berain itxurakeria zikintzen dute. Eta beraz, errezena ardura gainetik kendu eta gertatutakoa ezkutatzea da. Errostegiak ez ditu beharrezko arabak betetzen. Ez ditu beharrezko froga pasa eta dagoeneko froga fasean hasia dago gure mutur aurrean tximinitik kea botatzen. Azkeni ixurketa honek arrazoi bat gehiago ematen digu gure agintariekin ez idatzeko. Gaurko saioan errostegiaren eragin bat zuen inguruan hitz egin dugu. Baina ez dira bakarrak. Sortzen dituen kalteen dimentsioa neburte da. Isurketarekin ez dira soilik errekako arraina kaltetu. Horretaz gain, hain ikusgarriak ez diren bertako flora, lurtzorua, lurraspik aurrak kutsatu dira. Eta gainera, noraino eritsi da kutsadura? Ez dakigu. Eta politikarien agotik beintzat ez dugu joakingo. Eta bitartean, herritarrok badugu zerpentsatu eta osnartu. Hipuzkoarrok zaborrarekin arazola dugu Eta konponbidea beharrezkoa da. Eta jakin badakigu. Zaborrikonena sortzen ez dena dela. Beraz, badagaraia gure kontsumo eredua aldatzeko. Eta gukbentzat argi dugu. Erraustegia ez da bidea. Alternatibak badaude. Izan utxa. e Zeko, ea aste honetan asamblea Majarasekoei majarazeko egin ze personazaga gertatu zaien en, entzungo dugu. Gaixo entzule asamblea de majaraz irratxa joa entzuden arizarete. Ondoren gomenituetan, kure alituekin izango dugun tertulia entzutera gumbiatzen zaitugu. Egunero bezela, kure herritarren zalantzak argitzen saiatuko gera, ikuspuntu guztia joratuz. Ongietori, asamblea de Majara será. Begurun, Erratsaleon eta Gabo la fiesta. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! mierda social! ¡Seguridad social! ¡Seguridad social! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! Arrachan de hoy, en buena berrione, multa, miltera, behar tu bebé tu, enrico, biztane ¡Muy bienvenido, ir a un chale, esquertear, erradical, democrático, anarquista, mierda! ¡Mierda, con la mierda! ¡Con e, la mierda! ¡Egun colegó el aire y el antzul irmo bat, el mate con su ¡Mierda! ¡Con mierda! ¡Con mierda! ¡Con la mierda! ¡Haz que en verdad ya vista en la tibera de tu tederrieg! ¡Est dute, orzuntegui bugare y gora, Eta gure elburu ala zarte horiak zaru ezpen hori betatzea da. Gora bieda! Gora bieda! bieda! korrela, argi dugu pertsona gilegi bizirera gure herriak. Eta hau, behar diden, eta hartu behar diden, horriak hartuko ditugu. Zalantzaren gabe. Beharrezkoa bada, jendea gure erritik bialeko dugu. Biztaleria murriztu arte. Asamlada horren elburua, irten bide elaginkor eta azkalbat bilatzea da, hau guztia soluzionatzeko. Gora bieda! GORA MIERDA! GORA MIERDA! EMA! Mierda! mierda Bila katzuko da, arazun guztiet irten bidea! GORA MIERDA! Txupito, aherakundeak ati! GORA MIERDA! GORA MIERDA! GORA MIERDA! mierda. Eta horreit, azal blagala jugo dela! Bona, bueno, nik esanetena da, botako netuzkela erritikan, maskaria gabaiatatzen dian kalera. Guzti ege, Kampora! GORA MIERDA! GORA MIERDA! GORA, Gora. Mierda. Gora. MIERDA! Nik esanet, eh... Nik botakonituke erritikan, izatxean kolatzen dien guztio jei supremekatuan. Gora mierda! Gora mierda! Gora! Gora. Gora. Nik botakonituzken ere gainiko bizilaunak, landarekoak. Ez dut echan egiten. Gora mierda! Gora mierda! Gora Bane! Elexa guztiak botakonituke zutara! Gora mierda! Gora mierda! Gora mierda! Gora mierda! Gora mierda. Gora mierda. Gora mierda. Gora mierda. Nik izan edo bai, nire burdineriko erramenta buzik hartzaitzutela guzion eskura erri, erritikan jendia botatzeko motozerrak eta historia guztiak. gora mierda! ROTAFLEZ PAPO! ROTAFLEZAAA! ROTAFLEZAAA! Ni, net, eh, nire bizi laguna, lehuan loreak, gura eh, botatzen nire patioa dena urez boten da GORA MIERDA! GORA, gora MIERDA! Bera! Bera! Nik, botako nintuzke, mascareña kolore dauzkatenak. Dizidentes, gora mierda! Dizidentes! Gora ah, mierda! Bani eh, esan nahi dut... Eh, eh, eh, Gantxerdik ez dituzten eramaten jendioi. Pitillo, pantalon pitillo akin! Ni hori zait gustatzen la sartere eta dira botako nintuzke, eh! Gora mierda! Gora mierda! Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Bola, bola. Mierda, Mierda, Mierda, Mierda, Mierda, Mierda Txupitoa ah! erakunde egati! Txupitoa! Hora! Eta orain, guazen dela lo... Errira! Mierda da autoritatea Mierda, mierda. Autorita tea. mierda. mierda, tea. mierda. Gorrozo dugu boterea Ez dugu nahi gure erregea Gorrozo dugu jendea, jendea. Bizitza beha ¡Sarau, bolú, mujer de A! ¡Oriéz ala, con lobertá ña! ¡Oriéz ala, con lobertá ña! ¡Escundauca metralleta! ¡Escundauca metralleta! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver, se... Opa. ¡Se hostia, y se ate! ¡A la mierda! a! ¡Jaiste, na in gen de gustía! ¡Menditi Khan! Mierda! Mierda! Se mierda eta se, hostia, se zazen duzu, eh? Ser da, oi? Guetorri geaunea, jendia guretik amotaztea, porque e amar miña baño askoz gehiagoa eta ez du horreti egin mugari, nahi. Ya potro gaude, eta kontrola hartuko dugu. Egoaren kontrol nahi dugu. Hortako sortu da mierda. Gora mierda! ¡Bua! ¡Bua! A ver, a ver, a ver. Lase, goa nahi, nier txan, nia, nia, eta zuek, ez kasute dozdeo de frente esaten den gazteleraz bezala, eta eseate enteratu lazarten ja sortzi mila biztale garen. Eta hemen orain ja dena egin dezakegu. Eta zuek etortzen zate orain menditikan ama, amarmila pertsona, eta horrela ezin da. Osea berri hojun baseate mendira. Osea o sea, nahi dutena o vendirá elojipoia en suena su así que venga marchando Entramos con todo. 120 120 Bueno, rizpallitos entramos con todo vamos a hacerles correr a estos Mindundi Artu Pelotas Fusil Apuntes Juego Corre, corre Venga mentira berrino Me va que ura, con se va, hola un cuijo. Viva la fiesta. Con la con tebasqueta, ahora tiroa. God go, se Con la con tebasqueta, Adelante. Bona hobi izan da denagorkuan, espero de gustatu izana. Eskerrik asko berriz maritxu sareai, eta goatu gukin kontaktualizateko palmondo irratia arroba raizap elbidea idatzi zakezuela, edo bestela palmondo irratia kontuetan bai Instagramen eta baita Twitterren ere. Eta balagizue, hastean bitan, zente belarriak martxan dagota zure irratia, palmondo irratia. Agur! Beste gabe! lutte Aste buronaánn eta steasken arte.